CRIZA, CAPITOLUL 20, MARELE TIMP DE STRĂMTORARE Cine ține astăzi în frâu forțele distrugătoare pentru a nu bântui asupra pământului? Apocalipsa 7, 1-3 Îngerii încercuiesc acum pământul, refuzându-i satanei pretențiile lui la supremație, declarată datorită unei vaste mulțimi de aderenței săi. Noi nu auzim vocile lor, cu privirea noastră nu vedem lucrarea acestor îngeri, dar mâinile lor sunt unite ca verigile de lanț, împrejurul lumii și cu o vigilență intensă, ei țin armatele lui satana la distanță, în imposibilitatea de a avansa până când se va termina sigilarea poporului lui Dumnezeu. Ioan vede elementele naturii, cu tremure, furtuni, lupte politice, reprezentate ca fiind ținute în frâu de patru îngeri. Aceste vânturi sunt sub control până când Dumnezeu va da poruncă să li se dea drumul. Aceeași putere destructive exercitată de Îngerii Sfinți când Dumnezeu dă comanda va fi exercitată de Îngerii Răi când El permite. Există acum forțe gata, așteptând doar permisiunea divină ca să împrăștie pustiire peste tot. Care este ultimul act în dramă după ce timpul de probă va fi închis, și satana va fi lăsat să aducă la îndeplinire voința lui pe pământ. Acest pământ a atins aproape starea când Dumnezeu îi va permite distrugătorului să lucreze după bunul lui plac pe el. Înlocuirea legii lui Dumnezeu cu legile oamenilor, înălțarea doar prin autoritate omenească a duminicii în locul sabbatului biblic, este ultimul act în această drama a veacurilor. Când această înlocuire devine universală, Dumnezeu însuși se va descoperi. El se va scula din locul său ca să pedepsească pe locuitorii pământului pentru nelegiuirea lor și pământul va scoate la iveală sângele lui și nu va mai acoperi pe cei uciși. Când timpul de probă se va încheia, cât de complet va fi controlul lui satana asupra celor nelegiuiți? Dumnezeu va spune îngerilor, nu vă luptați cu satana în eforturile sale de a distruge, Lăsați-l să lucreze răutatea sa asupra copiilor neascultării, căci cupa neregiuirilor lor este plină. Când el părăsește sanctuarul, întunericul acoperă pe locuitorii pământului. În acel timp înspăimântător, cei drepți trebuie să trăiască în fața unui Dumnezeu sfânt, fără un mijlocitor. Restrângerea care a fost asupra celor nelegiuiți este îndepărtată iar satana are controlul de plin al celor care au rămas nepocăiți până la sfârșit. Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu s-a sfârșit. Lumea a respins mila sa, a disprețuit iubirea sa și a călcat în picioare legile sale. Cei nelegiuiți au trecut de hotarul probării lor. Spiritul lui Dumnezeu, căruia i s-a rezistat în mod persistent, a fost în cele din urmă retras. Neacoperiți de Harul Divin, ei nu au protecție în fața celui rău. Cum vorbește Biblia despre acest timp? Daniel 12,1 Când focurile patimii și ale nelegiuirii scapă de sub control, cum va arăta lumea? Spiritul de anarhie va pătrunde în toate națiunile, iar izbucnirile care din când în când provoacă groaza lumii nu sunt decât indicații ale îngrămădirii focurilor urii și lipsei de legi, care odată ce au scăpat de sub control, vor umple pământul cu tulburare și pustiire. Tabloul pe care inspirația ni l-a dat despre lumea antedeluviană reprezintă foarte adevărat starea spre care societatea modernă se îndreaptă cu repeziciune. Este un război la scară mare, internațională, o posibilitate reală? Pregătiri pentru război au loc chiar acum, Totul în lume se află într-o stare nesigură. Națiunile sunt înfuriate și fac mari pregătiri de război. Națiune complotează împotriva altei națiuni și împărăție împotriva altei împărății. Marea zi a Domnului se apropie cu repeziciune, dar deși națiunile își mobilizează forțele pentru război și vărsare de sânge, porunca pentru îngeri este încă în efect ca ei să țină în frâu cele patru vânturi, până când slujitorii lui Dumnezeu vor fi sigilați pe frunțile lor. Națiune se ridică împotriva altei națiuni. Chiar înainte de a intra în el, timpul strămtorării, noi toți am primit sigilul viului Dumnezeu, apoi am văzut cei patru îngeri încetând să mai țină în frâu cele patru vânturi și am văzut foamete, molimo și sabie, națiune s-a ridicat împotriva altei națiuni și toată lumea era în confuzie. Vase maritime vor fi înmormântate în adânc. Îngeri puternici țin în frâu forțele acestui pământ, până când slujitorii lui Dumnezeu vor fi sigilați pe frunțile lor. Națiunile pământului sunt nerăbdătoare pentru conflict, dar sunt ținute sub control de către îngeri. Când această putere restrângătoare este îndepărtată, va veni un timp de strântorare și chin. Mijloace omorătoare de război vor fi inventate. Vase maritime împreună cu încărcătura lor vie vor fi înmormântate la mare adâncime. Toți cei care nu au spiritul adevărului se vor uni sub conducerea agenției satanice, dar ei vor fi ținuți sub control până când va veni vremea pentru Marea Bătălie de la Armagedon. O încleștare generală se apropie. Doar numai un moment mai rămâne încă, deși națiune se ridică împotriva altei națiuni, și împărăție împotriva altei împărății, acum nu are loc o încleștare generală. Până acum cele patru vânturi sunt ținute în frâu, până când slujitorii lui Dumnezeu vor fi sigilați pe frunțile lor. Apoi, puterile pământului vor conduce armatele lor pentru ultima mare bătălie. Este războiul nuclear o posibilitate? Satana va zvârli atunci locuitorii pământului într-o mare și ultimă tulburare. Când Îngerii lui Dumnezeu încetează a mai ține sub control vânturile violente ale patimii umane, toate elementele luptei vor fi slobozite. Lumea întreagă va fi adusă la o ruină mult mai teribilă decât aceea care a venit asupra Ierusalimului din vechime. Cetatea Ierusalim și templul au fost rase de pe fundațiile lor și pământul pe care a stat clădirea sfântă a fost arat ca un ogor. În asedierea și masacrul care a urmat, mai mult de un milion de oameni au murit. Profeția Mântuitorului privind la trimiterea jutecăților asupra Ierusalimului trebuie să aibă o altă împlinire, în care acea teribilă pustiire n-a fost decât o umbră slabă. În o sândă cetății alese, putem vedea o sândă lumii care a respins mila lui Dumnezeu și a călcat în picioare legile sale. Cu o ocazie, când mă aflam în orașul New York, am fost chemată într-o noapte să privesc clădiri înălțându-se etaj după etaj spre cer. Aceste clădiri erau garantate a fi rezistente la foc și ele erau zidite ca să glorifice pe proprietari și constructorii lor. Scena următoare care a trecut prin fața mea a fost o alarmă de foc. Oameni priveau clădirile înalte și presupuse rezistente la foc și spuneau Ele sunt în siguranță perfectă, dar aceste clădiri au fost arse ca și cum ar fi fost construite din smoală. Mașinile de pompieri n-au putut face nimic pentru a se împotrivi distrugerii. Pompierii n-au putut să opereze mașinile lor pentru stingerea incendiilor. Este posibil pentru noi să ne facem o imagine clară în mințile noastre despre ruina totală și lupta care va avea loc. După ce timpul de probă se va încheia, Îngerii țin acum în frâu vânturile conflictului pentru ca ele să nu sufle, până când lumea va fi avertizată de o sânda ei care se apropie. Dar norii grei ai unei furtuni mari se adună și este gata să izbucnească asupra pământului. Iar când Dumnezeu va porunci îngerilor săi să dea drumul vânturilor, va fi o asemenea scenă de conflict pe care nicio pană nu o poate descrie. Cine va fi invinuit pentru toate lucrurile pustiitoare ale satanei? Când îngerul Harului își strânge aripile și pleacă, satana va săvârși faptele ticăloase pe care de mult timp a dorit să le facă. Furtuni, uragane, război și vărsare de sânge, în aceste lucruri se desfată el și astfel adună el recolta lui. Și așa de complet vor fi oamenii înșelați de el, încât vor declara că aceste calamități, sunt rezultatul pângăririi primei zile a săptămânii. De la învoanele bisericilor populare va fi auzită declarația că lumea este pedepsită pentru că duminica nu este onorată așa cum ar trebui să fie. Și nu va necesita mare putere de imagine pentru ca oamenii să poată crede aceasta. Pe lângă ravagile pe care Dumnezeu îl lasă pe Satan să le facă, ce lucruri dureroase vor fi revărsate asupra celor neleguiți? Apocalipsa 15, cu 1 și 8 și capitolul 16, cu 1 Am văzut că cei patru îngeri vor ține vânturile în frâu, până când lucrarea lui Isus va fi terminată în sanctuar, iar apoi vor cădea cele șapte plăgi. Cât de înspăimântătoare vor fi primele patru plăgi? Aceste plăgi nu vor fi universale. Altfel locuitorii pământului vor fi șterși de pe fața pământului și totuși, ele vor fi cele mai teribile lovituri care au fost cunoscute vreodată de moritori. Care sunt primele două plăgi? Apocalipsa 16 cu 2 și 3. Cum vor reacționa cei nelegiuiți în timpul primirii plăgilor? Plăgile cădeau asupra locuitorilor pământului. Unii îl acuzau pe Dumnezeu și îl blestemau. Alții alergau la poporul lui Dumnezeu și îl rugau să învețe cum pot scăpa de judecățile lui. Dar sfinții nu aveau nimic pentru ei. Ultima lacrimă pentru păcătoși fusese vărsată. Ultima rugăciune plină de agonie fusese oferită. Ultima povară pentru ei purtată. Ultima avertizare dată. De ce se vor hotărâ conducătorii guvernului să extermine pe toți păzitorii poruncilor lui Dumnezeu? Aceste plăgi au înfuriat pe cei răi împotriva celor drepți. Ei gândeau că noi am adus judecățile lui Dumnezeu asupra lor. Și dacă ei ne puteau curăța de pe pământ, plăgile ar fi putut fi oprite. Un decret a fost emis ca să ucidă pe sfinți, care i-a făcut pe aceștia să strige zi și noapte pentru eliberare. Acesta era timpul strâmtorării lui Iacov. Care va fi răspunsul lui Dumnezeu la decretul de moarte? Apocalipsa 16, cu 4 la 7 Și râurile și fântânile de apă au devenit sânge. Teribile așa cum sunt aceste pedepse, dreptatea lui Dumnezeu stă pe deplin apărată. Îngerul lui Dumnezeu declară, Tu ești drept, o Doamne, pentru că Tu ai judecat astfel, căci ei au vărsat sângele sfinților și profeților, și Tu le-ai dat lor să bea sânge, căci ei merită. Condamnând poporul lui Dumnezeu la moarte, ei și-au atras asupra lor tot așa de adevărat vina sângelui lor, ca și cum ar fi fost vărsat de propriile lor mâini. În timp ce dreptii fug pentru a scăpa viața, care este plaga a patra pe care Dumnezeu o va trimite asupra pământului? Apocalipsa 16, cu 8 la 9 În plaga care urmează, soarelui îi este dată putere ca să ardă oamenii cu foc și oamenii erau arși cu o mare căldură. Astfel descriu profeții starea pământului în acest timp înspăimântător. Recolta de pe pământ este distrusă. Toți pomii de pe câmpie sunt uscați. Datorită acestui fapt, bucuria este dispărută de la fii oamenilor. Sămânța este stricată sub bulgării de pământ și grânarele sunt pustiite. Cum gem fiarele pământului. Cirezile de vite sunt zăpăcite pentru că n-au pășune. Râurile de apă sunt uscate, iar focul a devorat pășunile pustietății. Multe corpuri moarte se vor afla în orice loc. Cum va aduce Domnul toate ambițiile celor nelegiuiți la o oprire bruscă în timpul celei de-a cincea plăgi? Cu strigăte de triumf, bat jocără și blesteme, mulțim de nelegiuiți sunt aproape să se arunce asupra prăzilor, când iată o întunecime densă, mai adâncă decât întunecimea nopții cade asupra pământului. Apoi un curcubeu, strălucind cu gloria de la tronul lui Dumnezeu, se proiectează pe întinderea cerului și pare că înconjoară fiecare ceată care se roagă. Mulțimile înfuriate sunt deodată oprite. Strigătele lor de batjocoră se pierd. Subiectele furiei lor criminale sunt uitate. Cu înfricoșătoare presimțiri rele, ei privesc asupra simbolului legământului lui Dumnezeu și tânjesc să fie protejați de strălcirea lui copleșitoare. În timpul plăgii a șasea, care sunt cele două grupe opuse în care fiecare persoană s-a strâns? Două mari puteri opuse sunt descoperite în ultima mare bătălie. Într-o parte stă creatorul cerului și al pământului. Toți cei din grupa sa poartă pecetea sa. Ei sunt ascultători de poruncile lui. În cealaltă grupă stă prințul întunericului împreună cu aceia care au ales apostazie și rebeliune. Îngerii răi își unesc puterile lor cu nelegiuiții și așa după cum ei au fost într-o luptă continuă, obținând o experiență în cele mai bune feluri de înșelătorie și bătălie, fortificându-se timp de secole, nu vor ceda în ultimul mare conflict fără luptă disperată. Toată lumea va fi într-o parte sau în cealaltă a controversei. Bătălia de la Armagedon va avea loc, iar acea zi nu trebuie să ne găsească pe niciunul dintre noi dormind. Puterea Spiritului Sfânt trebuie să fie asupra noastră, iar capitanul oștirii Domnului va sta în fruntea îngerilor cerului ca să conducă bătălia. Când au început eforturile lui satana de a aduna pe toți împărații și poporul întregii lumi sub steagul său, în timpul plăgii a șasea, ori aceasta este apogeul multor ani de efort depus de el. Vrăjmașia lui satana împotriva binelui, se va manifesta din ce în ce mai mult pe măsură ce el își pune forțele lui în activitate în ultima sa lucrare a rebeliunii. Și orice suflet care nu este predat pe deplin lui Dumnezeu și susținut de puterea divină va face o alianță cu satana împotriva cerului și se va uni în bătălia împotriva creatorului Universului. Spiritul lui Dumnezeu se retrage treptat de la lume. Satana își mobilizează de asemenea forțele sale demonicești ducându-se la împarații Pământului și la toată lumea, pentru a-i aduna sub steagul său, ca să-i instruiască pentru bătălia Marei Zile a Atotputernicului Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem procesul evenimentelor, în mărșăluirea națiunilor, pentru conflictul final al Marii Controverse. Curând, toți locuitorii Pământului vor lua poziția, fie de partea Guvernului Cerului, fie împotriva lui și a pregătit Dumnezeul cerului de asemenea forțele sale pentru bătălia finală? Puterile răului nu se vor preda în acest conflict fără o luptă aprigă. Dar Providența are o parte de acțiune în bătălia de la Armagedon. Când pământul va fi luminat cu slava îngerului din Apocalipsa 18, elementele religioase ale binelui și răului se vor trezi din dormitare, iar armatele viului Dumnezeu, vor domina câmpul de luptă. Este bătălia de la Armagedon. Bătălia Marei Zile a Totputernicului Dumnezeu. În mod evident o bătălie dintre forțele binelui și răului. Un conflict teribil se află înaintea noastră. Noi ne apropiem de bătălia Marei Zile a Totputernicului Dumnezeu. Tot ce a fost ținut sub control va fi slobozit. Îngerul Harului, își strânge aripile sale, pregătindu-se să zboare de pe tron și să lase lumea sub controlul lui satana. Forțele dominante ale națiunilor și puterile pământului sunt în revoltă împotriva acelora care slujesc lui și curând, foarte curând, va fi portată ultima bătălie dintre bine și rău. Pământul va fi câmpul de bătălie, scena ultimei lupte și victorii finale. Aici, unde pentru atât de mult timp satana a condus oamenii împotriva lui Dumnezeu, rebeliunea va fi pentru totdeauna zdrobită. Este bătălia de la Armagedon o bătălie reală, literală sau o bătălie spirituală, ori amândouă? Bătăliile purtate între cele două armate sunt tot atât de reale ca și acelea purtate de armatele acestui pământ și de rezultatul acestui conflict spiritual depind destine eterne. În timpul celei de-a șaptea plăgi, cum ea domnul inițiativa în bătălie? Apocalipsa 16 cu 17 la 21 Tot pământul se unduiește și se umflă ca valurile mării. Suprafața lui se crapă. Temeliile lui par să cedeze. Lanțuri de mun se scufundă. Insule populate dispar. Porturile mărilor care deveniseră ca și Sodoma în nelegiuire, sunt înghițite de ape înfuriate. Cele mai mândre orașe ale pământului se prăbușesc. Palatele domnești, asupra cărora marii oameni ai lumii au risipit averea lor pentru a se glorifica pe ei înșiși, se prăbușesc în ruine în fața ochilor lor. Pereții închisorilor cad la pământ, iar poporul lui Dumnezeu care era ținut în captivitate pentru credința lor, este pus în libertate. Mormintele se deschid. Și mulți dintre cei ce dorm în țărâna pământului se trezesc, unii pentru viață veșnică, iar alții pentru rușine și batjocoră veșnică. Când urmașii lui satana văd că totul este pierdut, cât de amară va fi remușcarea lor! Cei bogați, gem pentru distrugerea caselor lor mărețe, nici o limbă omenească nu poate exprima dorința aprigă pe care cei neascultători și neloiali o vor simți după ceea ce au pierdut pentru totdeauna. Viața veșnică Toți se unesc ca să arunce asupra preoților și predicatorilor lor cea mai amară condamnare. Săbiile care erau pregătite să ucidă poporul lui Dumnezeu sunt întrebuințate acum ca să distrugă pe inamicii lor. Pretutinden se vede numai luptă și vărsare de sânge. Este imposibil să se descrie groaza și disperarea celora care au calcat în picioare cerințele sfinte ale lui Dumnezeu cum va aduce Domnul Iisus istoria spre punctul ei culminant. Apocalipsa 19, cu 11 la 20 În curând va fi purtată bătălia de la Armagedon. Acela pe a cărui haină și coapsă este scris Regele regilor și domnul domnilor, conduce armatele cerului îmbrăcate în in subțire, curat și alb și pe cai albi. Curând apare la răsărit un mic nor negru. Regele regilor coboară pe nor. Învăluit în flocări de foc, nelegiuiții se roagă ca să fie îngropați sub stâncile munților. Nelegiuiții sunt șterși de pe fața pământului.